Радіородина ваша хвиля сімейного затишку. Як завжди у цій порі всіх слухачів вітає Радіо Родина. У студії ведучі Марія Вовчок та Наталя Ступакова. Усім привіт! продовж найближчих 50 хвилин нам необхідно встигнути зробити дуже багато. Наталю, ти так говориш, ніби ми з нашими слухачами зараз почнемо робити якусь дуже велику справу. Та ні, Марічко, кожен вільний займатися чим вважає за потрібне, але знаєш, можна ж і справи робити, і радіо слухати. Тим паче, що ми підготували цікаву програму. Передача Загадки мови сьогодні буде присвячена Борису Грінченку, письменнику, мовознавцю, просвітнику України. Дізнаємося, чого він Навчав і як писав книжки. А наш колега Полипухарів застарігатиме від пожеж і навчатиме безпечному поводженню з вогнем на природі та вдома. А програма «Старшокласник» запросить усіх у подорож. Заочно помандруємо залізницею України та завітаємо до європейських столиць. Відчуємо адреналін від заборонених учителями розваг у потязі та азарт від підкорення туристичних маршрутів. Це все справді дуже цікаво. Наталю, давай швидше вирушаймо у подорож. Зачекай, Марічко, хіба ти не пам'ятаєш золоте правило. Спочатку уроки, а потім розваги. Які уроки? Зараз канікули, літо, Наталю. Вирушаймо у подорож швидше. Вирушимо в мандри, обов'язково. Але знаєш, яким би стрімким не був шлях і яким би жаданим не було місце призначення, ніколи не варто втрачати можливості знайти щось корисне на узбіччі. Ти натякаєш, що програму загадки мови не можна прогавити. Саме так, адже мовознавець Леся Мовчун завжди розповідає в ній щось цікавеньке. І пізнавальне. Отож, слухаємо загадки мови. День, дорогі друзі. Моя співрозмовниця завідувач науково-дослідної лабораторії Грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка, Антоніна Іванівна Мовчун. Антоніна Іванівна – кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України, автор багатьох шкільних підручників. Але найбільше наукове захоплення її – це постать Бориса Грінченка, письменника, філолога, просвітника України, який працював у визначальний для нашої культури час наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Сподіваюся, вас зацікавить тема сьогоднішньої розмови, адже творчість Бориса Грінченка ви вивчаєте на уроках, зокрема у восьмому класі, вірш, Бориса Грінченка та оповідання: дзвоник сам собі пан. В одному з листів письменник з гіркотою питав, як народ може тягтися до освіти, якщо він працює по 15-16 годин щодня. І тому той, хто дбає про освіту, про світу народу, той повинен дбати перш за все про покращення матеріального життя народу. Сам же Борис Грінченко, перебуваючи у досить скрутному матеріальному становищі, адже він працював учителем, це була малооплачувана робота, тим не менше він віддавав всього себе вчительській праці. Антоніна Іванівна, скільки років свого життя він присвятив педагогічній діяльності і чи вдавалося достукатися до заможних співвітчизників, щоб вони посприяли і просвіті, і покращенню матеріального життя українського народу? справа в тому, що Борис Дмитрович Грінченко взагалі прожив дуже коротке життя. Всього 47 років. з цих 47 років, 30 років було його активної діяльності. з них він десь 10 років віддав педагогічній роботі. Він працював учителем на Харківщині, а потім на Катеринославщині. Сьогодні це Луганщина. Водночас у Чернігівському земстві він очолював Відділ той, який опікувався освітою. Якщо йти за сьогоднішніми професіями, то це завобувно обласним відділом народної освіти. І, звичайно, за цей час ним зроблено чимало для того, щоб дати якомога найбільше книг для народу. А Грімченко взагалі вважав і твердо був переконаний, я буквально цитую його, для нас, українців, справа народної просвітки, Є справою національного визволення. Те лихо, ту темряву, в якій перебував український народ, Грінченко вважав, що корені цього саме у тому, що народ не освічений, і насамперед, у тому, що освіту народ здобуває чужою мовою. Питання мови, питання книги, питання освіти це були найболючіші, найпекучіші проблеми, якими опікував. Вся Борис Дмитрович Грінченко він звертався до тих, хто міг виділити якісь кошти, так і планував видавничу роботу. Трошки більше розкажіть, будь ласка, про це серед того розмаїття внеску, який зробив Борис Дмитрович Грінченко в українську культуру. Оце видання народу книг теж займає велику частину. Ми знаємо, що видавнича робота, кажу, умовна вона видавнича робота, тому що вона велася в руко. Спочатку варіантів Борисом Грінченком розпочалася в тій Олексіївській школі Христини Алчевської на Луганщині. Він побачив, українських книг немає. Грінченко жив, діяв у дуже складний час життя українського народу, валуївських циркулярів, емських указів, коли забороняли друкувати українську книжку і навіть її ввозити за кордону, перекладати забороняли. І Грінченко доводилося потім іти на певні хитрощі. А ось у Олексіївці, не маючи книг для того, щоб навчати учнів і власну доньку Настю, Борис Дмитрович Грінченко почав друкованими літерами упорядковувати отакі збірки, переписувати давніх і нових українських письменників їх кращі твори. Тому я кажу, що ося книговидавнича діяльність, мабуть, почалася ще отам. Він уже почав реалізовувати оцей проект. Потім Борис Дмитро Грінченко, коли переїхав у Чернігів, він познайомився із молодим драматургом, виходцем із простого народу Іваном Череватенком. Щоправда, цей письменник, початкуючий, якому Грінченко допомагав і, і з цього боку, теж становив його як письменника своїми порадами. Він помер у 1893 році у 28-річному віці, але із листів я їх читала в архіві Грінченка і Івана Череватенка, вони піднімали оце питання важливості книги для народу дешевої, популярної. І, помираючи, Череватенко заповів Грінченку через своїх братів, доручив їм, щоб вони передали Грінченку від тисячу карбованців на той час величезні гроші. І заснував у Чернігові єдине тоді у Східній Україні видавництво. Власне, це видавництво було видавництво Бориса Грінченка, коштами Івана Череватенка, І От. тоді, очевидно, він почав складати собі план, які книжки, перш за все, потрібні для селян, для, для народу. Для селян. Ще в Олексіївці він провів, я думаю, що це одне із перших соціологічних досліджень, які книги цікаві для простих селян, що вони люблять читати, і ще не мале значення мало, які саме книги цікаві для простих людей. Це українська книжка «На селі». І от Грінченко збирав селян, читав їм Шевченка, Куліша, Голя, зарубіжних письменників і робив усі певні висновки. Тому, організувавши в Чернігові видання коштом Череватенка Івана, він вже почав реалізовувати свій проект. Цікаво, на які теми виходили ці книжки? І що взагалі означає народно-просвітня література? Зміст уже в усьому слові. Просвіта народу. Які необхідні знання потрібно дати народові? Звідси йшла тематика. Ось є у нього навіть стаття, яка називається «Народопросвітні видання». І він чітко визначив тему. Це природа, географія, історія. Далі тема про великих людей повинні знати українці. І Дитяча просвітня література – це теж велике значення, адже потім свідомість, власне, закладається у дитячому вісі. І от, звичайно, із цієї тематики йому не вдалося все реалізувати. Щось більшою мірою, а щось меншою. Наприклад, «Природа» – це така популярна дешева книжечка, як «Про грім та блискавку». Це перша ще у 1881 році, видана ним у Харкові. І тут він розповідає, що таке грім, що таке блискавка, дає поради навіть, як уберегтися від блискавки, дає такі, знаєте, знання із фізики популярні народові. Потім є в нього така праця, як про пустині, про мінерали. Чимало він написав таких метеликів, знаєте, я кажу метеликів, а в той час я ось залишила поза увагою таку проблему, як лубочні, так звані лубочні видання. Справа в тому, що в той час український книжковий ринок, як такий, мабуть, не існував. Його взагалі не було. Все це було заполонене московськими лубочними виданнями, книжками, з малюнками. Московські видавці, наприклад, брати Губанови, київський видавець Гомолинський, вони... Вони навіть хитрували таким чином, писали на обкладинці українською мовою назву книжки, а сама книжка була написана російською мовою. Ці видання були шкідливі для народу. За словами Грінченка, вони омоскалювали український народ. Тому Грінченкові доводилося видавати метеликами, наприклад, окремі народні казки. От, одне із перших таких його народопросвітніх видань – це «Казка, бідний вовк». Потім Грінченкові закидали, що от бідний вовк, а він казав, що бідний вовк призначений для того, щоб витіснити московських лубочників. Він вважав, що український народ, читаючи казку, яка створена ним самим, відчує себе теж українцем, побачить, що значить читати книгу рідною мовою. Народ треба було навіть до цього привчити – читати рідною мовою. Не було таких книжок. Чималу роль у цьому відігравали його, наприклад, географічні, коли він знайомив українців із світом, із тими країнами, які є. От, наприклад, оповідання про гарний народ, про Фінляндію або про хлопця, що боровся з морем. Між іншим, таких видань книжок Грінченка було якомога найбільше. І я зараз називаю тільки те, що було написано самим Борисом Грінченком. А насправді, крім Володимирів, власних книжок, він залучав до цієї роботи інших письменників. І ще він бачив велику потребу в отаких утилітарних книжках, Практичних. Практичних. Книжках, метеликах, які давали народу практичні поради з медицини. Це було саме українською мовою? О, саме українською мовою. У цьому була велика роль цих книжок. Наприклад, він знайомив із літературою народів світу. Тоді популярною була книжка Хатинка дядьки Тома, потім Робінзон. І що Грінченко робив? Перекладати не можна, то він просто писав «переказав». І навіть інколи і псевдонім ставив. Разом із своєю дружиною Марією Загірньою переказав «п» «пе» з великої букви «з» з великої «рої» «п». Зерої. Насправді це означало переклад з російської. Але щоб обійти цензуру, бо окрім отого лиха лубочників московських, було ще лихоцензура, яку потрібно було долати. Ось він ось у книжечку про Робінзона дає під заголовком, їй, між іншим, оповідання про те, як один чоловік по чужих краях мандрував і як він сам на острові Серед моря жив. У ту велику повість Даніеля Дефо він переказав таким метеликом. І книжка була надзвичайно популярна. 27 книжечок, підготовлених ним, не тільки власних, але й інших авторів, цензура не пропустила. А взагалі Чернігівське видання Бориса Грінченка випустило десь майже 36 книг різних авторів, і Грінченкових, в тому числі, тиражем майже 170 тисяч. На той час це був величезний тираж саме для таких популярних народних книжок. Нагадую, друзі, вислухайте передачу «Загадки мови». І ми говоримо про постать відомого письменника, філолога, просвітника України Бориса Грінченка з Антоніною Іванівною Мовчун. Отже, Кінець 19 століття. В Західній Україні вже розвинена наукова українська мова, науковий стиль. А в Східній Україні Емським актом заборонена наукова мова. Отже, Грінченко знаходить вихід. Він пише науково-популярною мовою. Народопросвітні видання Борис Грінченко почав видавати, звичайно, в Галичині, у Львові. І взагалі, продовж усього життя Грінченка видавали різними правописами про правопису, до речі, дуже доречне, тому що Борис Грінченко є творцем Грінченківки, власне, тієї системи письма, яка лягла в основу сучасного правопису. Тож зупинімося трошки на о цьому моменті. Доля українського правопису схожа на цікавий історичний роман, написаний багатьма співавторами. Чому так сталося? Наш правопис ґрунтується на графіці, тобто сукупності знаків письма, відомій слов'янам ще з Х9 століття. Як виникли літери кирилиці, це тема окремої розмови, і, я думаю, ми до неї повернемося в одній із наступних передач. А зараз нас цікавить XIX – початок ХХ століття. Тобто той час, коли літери, які яким уже було понад тисячу років і які передавали звуки старослов'янської мови, пристосовувалися до передачі звуків живої української мови. От, наприклад, у старослов'янській мові були звуки Е та О, що вимовлялися вниз, тобто з носовим призвуком, відтінком. І позначалися вони невідомими нам зараз літерами Юс малий і Юс великий. Був дуже короткий звук, схожий на О, він позначався літерою ЄР. Сама ця літера Є в сучасній російській абетці. називається вона твердий знак і, звісно, жодного звука не позначає. Був короткий звук, схожий на Е, позначався літерою ЄРик. Ця літера, яка зараз позначає м'якість приголосних на письмі, знайома кожному – це м'який знак. У російській азбуці збереглася літера «И». Вона називалася «Єри». Запам'ятаємо цю назву, тому що від неї утворилася назва правопису «Яришка», про який ми поговоримо згодом. Літера «Ять», якою зараз не користується, але яка приіснувала навіть до 1945 року в Закарпатті, позначала довгий звук «Е» або дифтонг «ІЕ». Щоб уявити літеру «ядь» подумки, ми можемо підтягти хвостик м'якого знака вгору і перекреслити короткою горизонтальною рисочкою. Отже, навіть після такого побіжного аналізу ми бачимо, що на той час треба було або пристосовувати оці кириличні літери до передачі живої української мови, або створювати нові літери, доповнювати графіку чимось новим. Існувало безліч правописних систем, які так і називалися за прізвищами їхніх творців – Максимовичівка, Желехівка, Панькайвичівка, Кулішівка, Драгоманівка, Грінченківка. В умовах бездержавності, напевне, справді не було можливості створити єдиний правопис і його підтримати і поширити. От після Емського акта 1876 року і аж до 1905 року у російській в імперії офіційно дозволялася Яришка. Як я вже говорила, ця назва утворилася від назви літери «єри» російської «и». Тобто це був російський алфавіт, який абсолютно без змін взяли для передачі українських звуків. Отже, правопис Грінченківка. Чим він був цінний? тим, що він ґрунтувався на фонетичному принципі. Саме Грінченку ми завдячуємо, наприклад, апострофом, завдячуємо правилами написання літери «і». І, напевне, найбільше авторитетності правопису Грінченка надав його словарь української мови, де він застосував цей правопис, і пізніше його взяли за основу нашого сучасного правопису. Наша розмова добігла кінця. Дякую, Антоніно Іванівно, за цікаву розповідь. Я сподіваюся, наші слухачі зможуть з користю для себе застосувати ці знання на уроках української мови і літератури. Наша передача завершується. Свої відгуки надсилайте на адресу. Передача «Загадки мови», Українське радіо, Хрещатик 26, Київ 01001. До наступних зустрічей! Найкращі слова про найрідніше – родину, школу, дім – у передачах «Радіо Родина». Ніч нас дивує зірка